jag hette Solveig Rundqvist och den hände så mycket liv som jag ville dela med mig av. Den lärde runt kort 43. Och året var 1986 och det var en måndagsmorgon i Oksoder. Men först lite grann kort om min bakgrund. När jag var två år blev min mamma frälst och medlem i Pinkersamling med i Torsella. Och ett år senare så är det pappa efter. Det är klart att mycket ändrades i våra liv. Bland annat så pappa sin kära gamla pita samma kväll. Fast det tyckte jag var tråkig. Men jag hade alltid gillat doften från det. När vi viss i kapellet så tyckte jag mycket om och friddes där. Med sång och musik, barnmöten och söndagsskolan. Så när några kamrater skulle döpas, när jag var tio då, då använde jag mig också. Min mamma blev jätteglad. Men pappa tyckte att jag var alldeles för ung. Men det blev jag. Så gick några friktionsfria, lyckliga år. Men ungefär 15-15 började funderingarna känna. Varför var det OK med halvstand men inte örhängen? Varför var det en sån som ville dricka när Men Jesus själv gjorde vin i ett och annars liknande. Min mamma hävdade att vi förligen gjorde Jesus vin. Men antagligen var alkoholfritt, i vilket fall som helst så skulle det aldrig att han drack det. det var flera andra sådana här saker som jag tyckte att det var inkonsekensar. Och det var inkonsekensen som fick mig att det snarande bestämma mig för att lämna församlingen. Men min pappa förlöjde mig. Han menade att jag inte var vuxen mot. Men han lovade att om jag åt samma mening på min sjukvård och status såg han inte att några kan in det Jag var besviken. Jag ville få gärna mig med klasskamraterna på min fritid, gå på och dansa på klassfester och så vidare. Men jag visste ju av någon anledning att församlingen var inte en konsekvens av elakhet. De var egentligen bara naiva. Jag tyckte väldigt mycket om dem, speciellt de gamla tanterna. Så jag ville inte skämma ut församlingen. Så jag gick ute på bio och dansade inte på klassfesterna. Jag vill inte att kunna säga, titta på solen, hålla med i kring och hon springer på by dam. Jag damm. Där inte. ser man hur de Men så kom församlingen och den lyckaste pasken talade om ett beslut. Och nästa församlingsmöte så blev jag på församlingen. Knappt två år senare testade jag därför att bli land på en tonårsdag faktiskt. Den är för ytterligare för evigt för oss. Den Det är det år sedan. Barnen kom De livet rullade på med studier, med jobb och så vidare. Ett ganska vanligt liv faktiskt. Om det är ett människoliv kan kallas vanligt. Så smånål flyttade vi till sträng när och jag fick kontakt med min äldre syster i Pilsförsamlingen. Hon blev att för mig att det är inte sådana kompisar. Kom till den pågående tälskampanjen och de upptrydde det störande. Jag slådde ut på ställen och strönerade på dem och visst. De var större Jag tog ner dem ut och dagen därpå syns det jag uppgår i Eriksson, pilsysen. Och förklarade att det inte skulle vara Och vi pratade lite om sympati också. Efter våra några dagar så dött kring en dag en upp till våran brevråda. Att en mamma hade haft dagen så den var inte unbekannt. Det var syster Börje som hade prenumererat åt oss. Och småningom upptäckte att syster Börje var lite riktig guldsister. Och hon kom att betyda väldigt mycket för mig. I det gav en påriktning i förvåning. En debatt om en fall med sant eller inte. Så kom söndagskvällen den 19 oktober 1986. Vi gick i fängset som vanligt. Jag somnade. Sen om jag sover var vaken, det vet jag inte. Jag hade krupit ihop en boll i sängen. Och jag upplevde en skräck som jag aldrig kom att föreställa mig. Det var som om allt positivt var borta. Runt omkring mig var det bara ondska. En närvaro av ren ondska som inte gått i skriva. Jag var som förlamad. Bara, bara mörker. Inget ljus. Jag kunde inte skriva i min tid. Det var som om ondskan var på väg att pränga in i mig. Jag vet inte hur ena jag låg så. Jag trodde att det var det enda. Jag hörde en röst som inte stämde. Kärlek för en röst talade till mig. Såg mig. Jag är Jesus. Så här är det att leva i utan mig. Jag har fått se en liten glimt rike. Många gånger har jag försökt tala till dig. Jag har försökt varna dig och kalla på dig. Men du har inte lyssnat. Men det här är sista gången. Idag är frästningens Om du inte väljer mig och kommer till mig nu. Då kommer jag aldrig tillbaka. Det är nu som gäller. Och jag kände att jag ville, jag ville, jag ville. För mig var till att jag måste bli trött. Jag vaknade och skakade i hela kroppen. Jag väckte min man, berättade vad som helst och bad honom leta efter en bibel. Och Själv tog jag fram en telefonkatalog och letade efter prinsjönken med namn och nummer till passen. Jag kunde inte ringa för tidigt. Jag kände att nah, jag skulle vänta till klockan sju. Jag rankar av och an en i kroppen. Tänk om man skulle avfärga mig och säga att var bara dinrätt. Det är bara en nard i var klockan sju. Med världens tidiga rum i numret. En värlig man i svarade Jag sa mitt namn första frågan jag hade var. Tog du till helvetet? Ja, visst besvaret. Men varför undrar du det? Jag kommer inte riktigt ihåg att jag svarade men jag tror att det så här. Jag har varit där och nu måste jag bli frejd. Kan du komma nu? Inga bad om min adress och efter en kortstund till gruven när jag öppnade. Han fick min stora i kockadrag. Allt jag ville var att bli frejd betyder att jag gick så fort som möjligt. Inga bad för jag var och medan vi bad exploderade världen och livet. Jag fylldes av en det som var omöjligt att hantera. Som jag aldrig tidigare ens varit i närheten av. Jag visste bara att nu är det Jesus och jag. Jag är hans nu. Och inget annat betyder någonting. Och jag tackade och prisade av all kraft. Så småningom så höll jag in bara fråga om jag var andeljöpp när jag var ung. Nej det var jag inte. Och inte mina föräldrar heller. Men jag började det och jag talade i tungor på att letta om det. Att det var så roligt. Tänk, du skämmer det. Så småningom kunde vi samtala lite igen. Och vi kom överens att vi skulle komma på tidstyrkan klockan tio följande dag. På tidstadsdömen. Och så pratade vi bara lite med min häpne man som avvaktade för köket. Och cyklade i iväg. Jag fortsatte tidstyrkan vid tungor ner eller mindre hela dagen. Jag blev titta till så varmt välkomnad av båda gännet. Återigen för så att troliga, sysslar och gråder som var som jag länge. Jag var sjuökare ända till natmötsdagen. Cirka 30 cigaretter för dag. Och den var månaden fortsatte jag med. Men jag två dagar senare skulle det hända en cigarett. Jag har det en tydlig röst i mitt indre. Jag ska du säga för dig när jag kommer tillbaka? Ska du säga, vänta lite Jesus, jag ska vara följa en syn först. Eller ska du säga, vänta lite, jag ska synpa först. Det här det var en vanlig bra för mig när jag släller på telefonen. Sen det har jag aldrig rökt. Tänk, du har så många olika sätt att få strälla. En tredje skola har jag att nå att vara ett dyrt för 32 år. Jag får min man, det andra dök, dök sex år efter mig. Vi du vid varje dag kan man håller åtta kronor där vi blir. Det är en sån stor glädje och styrka att komma till den här och bara vara ensamän. Att försöka allt och vara fina till. Det är det jag har som jag menas med när vi talar om barnaskapets andel. Så du, min regn, du som hjälpte oss med er av Herren. Du ska veta att han är på din sida. Bara tacka honom. Han längtar att läsa det av sina eviga Det finns en syn Och ett av Ingvar som jag läsa här, här som avslutning. Räck ut din hand och rör du vet i sitt tro. Och mellan dig och alls maktens by det byggs en brå. Och kan som helst Bryda kan se och lama den jag går. Räck bara ut din hand och råd i Jesus i tråd. Tack mina vänner för att du lyssnade till mig.